يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان كزن النور فيك الاخاء وفيك المحابه فيك النقاء متشكيك دموك امه وفيك المحابه فيك, فيك, فيك النقاء وفيك اتجمع عقدكش بريوه اوسيوني هر ناتن اد كابو دو ابلزنيتات وفيك اتجمع شمل الشباب Ah, sukur ta kështë po gruën Në no, onën no e cila prejhët Wala kefenun, wala të gësidu Ska parata të që fin A, ah, ska ujë për me lë Ah, sukur ta kështë po thëmijën Siden e kazan mbramja Ej, shtratët i djegor <tri> <tri> حابات في كنقا وفي يعرف المجرمون بسمهم فيؤخذ بالنواص والاقدام فباي اله صدوشيمس از دنياني پر اينه ديت نه قياميت ايوم القيامه ترى الله عز وجل كما پريط مكن صحبه ابو بكر و عمرن عثمان بن علال و خالد بن الوليد و صادق بن وقاص مقت صحابه رضي الله عنهم ان كوستر پر ني امه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 قال جل في علاه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال جل في علاه يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال جل في علاه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد تحيه مباركه من عند الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته mazni dersi e kaluam është çësht problemi as sipas llojit të veprës siç thamë janë e kaluam se dersa do të janë zinxhir do të vazhdojmë me këtë ders të njëjtën meopër disa shkallë që kam menduar se do t'i porzim dersat kështu që kësaj radhe do të flas rreth tema me emrin çfarë ka dhon për dinin ton apo ndërsa do të më shikojë vllazni edhe ajo që na bën me fol rreth kësaj tema është dhe të halë i muslimanëve të cilët jetojnë në këto dita Në të halë i apo gjendja dhëmëshme Umetit Pengamberit sallallari usallem E cilë është qëptua Në gjitha antë Qoft në aspektin geografik Me kufit të cilët jakanua muslimanëve Apo qoft në aspektin e besimit Në gjitha antë Kjo në ban Me shikua këti umet aesh këti umet për të cilin këtën Allah Azza wa Jal silin e këtë cilësuwa me khairia se ësh këtë këtë umet kur këtën këtën këtën këtëm khaira umetin kën e në popo, po, lë mu e mir cëllit i në ukhirijat lë në nëse që në në në në zirë prë nërëzët kër të shofë mihalën e musliman të shjetojnë sad edhe gjenë në natyra në banë me pyjtë neve ashki umet për të cilën ka folë Allah Azza wa Jalla ka thonë këndë të mëkhejrë umetin u khërijat lin nasë e jeni umet më imi njërë të qenjën zjerë për këtë njërëzit kër të qojëm gjenjën e muslimanve në banë më kujtua ashki umet të cilën Allah Azza wa Jalla e ka cilësua në Qur'an se ashki umet i mesëm Ka thonë, wa këdhali ka dja'annakum ummeten wasata Li takunu shuhada e alen nasi Wa jakun ar rasulu alikum shahida Edhe nakështë ju banëm ju e ummet mesëm Që t'je një dëshmitar për popojt e tjirë Edhe t'je të penghamberi dëshmitar për jua Kërë që që qëjmë halën e muslimanve Në banë me mendua A është kjo ummet për të cilën Allah zë gjëri ka cilësu se është grup është bashk Nuk është i ndarë Inna hadhihi ummatukum ummatun wahida. Do kjo është ummeti ju, ummet e përbashkët, do të thotë i bashkuar. Përziejë do të thotë se këtë ummeti e kanë hubën ndoshta shumë cilësitë që do të mi pas, që t'ju kthehet këto cilësi në ka celësu Allahu Azza wa Jalla. A mundet mi pas këtë cilësi ummet i cili ka hub namazin? A mundes më pas këtë cilësi ummet që ka hub zeqatin? A mundët me posë këtë cilësi një omet që për pristat veti ka marrë la ekt sekularistat A mundët mu silësuk një omet i cilën dahat në mpal edhe luftojnë me zvete e që të dipal që që nëhën me kja firat A thirët kjo omet me këtë cilësi ku ju prishë në gjamiat e atyra edhe në gjamiat e atyra vënën fotografi të të leqta edhe ato shuhun A thirët kjo omet me këtë cilësi Ometi cili nuk jep shahida A thirët kjo omet me këtë cilësi E cili nuk jep pasurin për hirtë Allahot as dhe vajgjel A thirët kjo omet me këtë cilësi Ometi cili ja ka këthi Korani të shminen A thirët kjo omet me këtë cilësi E cili ometi cili ja ka mërru këtë vetën Muzikën edhe pasan Kjo në banë me, me pyjton të ashtë Qëfar kjo dhënë për fejnë të anë? Qëfar kjo dhënë? Këna ban neve me pyjtë se qëfar kemi dhona Për fejnë tonë Një umet me këta cilësi Që nuk e njëf halalën edhe haramin I koshka qëtë e veta që ka ardejnë këtë pozit Derin këtë shkal Pra da ju duhet muslimonit që të këthejhet Lentën edhe të pyjtë vetën e vetë tash Qëfar ke dhona për fejnë tonë Apo Qëfar pritni, pritni për një umeti I cili i ka këta cilësi Po Sko të shimë se shdo njëni prejneve në ditë në kiametit, jo më lë kiamet para Allahot, azzawajjal ka me prit me konë në saf me Abu Bakrën edhe Omerin, Othmanin, Abilalin edhe Khalid bin Walidin edhe Sadin më vakasin me këta sahabet radiallaha anëhom. A nuk është turpë a nuk është turpë për një umet me prit me konë në saf me këta djibura kër s'ka dhonë kërgjau për këtë din. Po, lëzji, nëse këthej e djoni dhe Pëtë bu bakrin edhe thuj që a këdhon për dinin tanë, ka më të përgjigjë. A ditë që ka pranu Islamin, ka dalë prej pengamberit sallallahu a sellem, të më tëmse fjallën la ilaha illallah, Muhammad rësullullahu a ka pënqua, edhe i ka ardh pengamberit me 6 persona tjertë, se le të kan pranu Islamin prej dorës këti. Të 6 persona tjentë karantu me gjennat që shket botë. Edhe dal ditën e gjykimit, edhe ato gjashtë persona të, gjash të cilët janë qenë garantuar kët botë me xhennet, janë façet e punëve të mira që i ka vepruar Ebubekrit, façet i veprat e tjera, se ai kanë punuar ato gjashtë burra, xhihadi i tyre këta janë fletën, fletorën e Ebubekrit radiallahu an pay mungua ti të tjerva. A kjo ti je me kët burr me kanë saft më këta? Ebubekri i cili ka liruar muslimant, ka dhënë pasuri, ka blerë, edhe i ka liruar. A me këta ki çep me çenën? Kër gjëmë për Allahun Azzawajal Apo të tufejl E të dosi E cili ka arë për i fisi të dos Të pingën beri sallallahu alaihi wa sallam Edhe ka pranu islamin Kali i këti personi E cili ka shkua në Mekke Edhe i ka në thamba nërë të Mekkes Mushrekt Keku i des Mëse të ka një person Se dhe se të ka është mata Aja është magistar Nësi ti të të disa fjallë Aja të mashtranti s'dherei sampranën me një shkallë që dësht më vënë vesh të mi pambuk mos më dëgjoj fjalët e atinë. Ja ditë thotina në Mekkë, pa shpin nga beiri sallallahu alaihi wasallam duke fal namaz, jo si namazi jon. Edhe dosti Allahu me atë pamukin që kisha në vesh praponim dëgjuk disa ajete nga Kurani. Thash me vete, on jam një ri i zukt, jam poet ya rabba. Edhi sihrin qka madhi, qka qka që ka është magji, edhe çka është hak. Çka janë këto po kët pambukcion e mbaj ofrova tatënda dëvojë pa pengambërisa sallallahu alaihi. Pasi që e ndëgjova ai tash nuk kam dëgju fjalë kurr më të mira. Sekjo çka po e thuati. Edhe pranon Islamin. Edhe pranon Islamin. Atiku në mat moment kur e pranon Islamin, ndin veten e vet se ka përgjithësi para Allahut Azza wa Jall. Adhet kura pranonnisë lomë siko përgjigje para Allahut azza wa xel për popullin e vet, për fisin e vet, thot ja Rasulullah, në mesin e popullit tëm oshprënda aşirku edhe zinaja shprënda, do të mos lejuçë të shkojë ti ti rëndinën në Allahut azza wa xel. Ndin përgjithësi, din përgjithësi muaddit, at në mu atë moment, në atë moment kur sot fjalën la ila ila allah muhammedur rasulullah këta dy fjalë ja mësojnë Tufail ed-Dausit sa ai ko përgjithësi pas kësajna. Apo Abu Dharrin etësili vjen prej fisi të vetë edhe pranën islamin të pingëm dhejri sallallahu sallam e pasta i thotë nuk shkoj të fisi jem para se dalën mekka edhe tashprej islamin haptës në mu atë koh në to momente kër muslimant e fshahshin fëjnë vëtë mshëftë kësguzoshin me thonë la ilaha illa la haptas ebu dherri vjen edhe në mekka i thotë o popel përën e kam pranë islamin la ilaha illa la muhammadur rasoolullah pasë i shi të rejhet dhë ditë më prapër an dit, prapë ditën ditën një e njëjtën e vepron. Ndaj sa vjen Njani prej shoku të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ai i thotë popull, shikani to bomba këtë person. A nuk e dini se karavanat e juve kalojnë për rrethfisit këti? Nëse i prishni punë me këtë, nëse rani ju kështu, fisit këti jam deri al prit rrugën juve, ju, ju plaskit në rrug. Kini me kalu, e thotë mlirun. Apo për Bilalin, që e ka pranuar Islamin, e pastaj është dënuar nga Omejja ibn Khalaf, ama këtë burra A me këto burra kjo me të dënë me kanë sapë ditën e kja mejtet Pa dhonë kërgjonë për këtë din O në tashti po du me pashtre një të mpytet Gjdo një anit për ju e Një anit që ka po prej neve në zëtë vjet Një anit që ka po ma tej për Edhe që ka po ma pak Edhe për ju a, a fatë Prej dy minuta Se cili për ju le të menan Që ka ka dhonën për këtë din Një logari që kur të prej jetë zëtë Që ka dhonë për kët Pozi. Tashor Popes. A ka gjet dikush prej njanëri për, e njëni, për e ju e përgjigje pozitiveën vetën e vet? A ka gjet ndonjë përgjigje e cila meriton tashmë të përmend për jetën e ati sa i ka dhënë diçka për fein Allah ta zehoxhet? Wallahi, këtë pyetem ja parashtruaj shumë prej muslimanëve përgjigjen kanë me gjet negative. Përgjigje negative, jo pozitive. Përgjigje negative, jo pozitive. Nga se jeta e ati ka kalu tant për duniën. S'ka dhënë për fein Allah ta zehoxhet, kush m'i cilë meriton të më përmendë? Nëse opra muslimanën pasaj thon se çuistë opimna për fe na Allahu Azza wa Jall kur na mos vet sa mëkate i kemi po vllazni Abu Muhajen sahabe i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pirë alkoolin ka pirë alkoolin dënimi i Iranit i cili ka qenë për këtë sahabe se në një kapo Sa'di ibn Abi Waqqas ka qenë ditën e Qadisias luftë me dis muslimanë edhe këtirave kur e kanë lidhen e kanë ndalu ndalun me dalin xhihat. Kjo ka qenë dënimi më ma i madh. Pasti çka ka thën Sad ibn Waqasi, Shkopet për alkoolin se në e ka pië, edhe s'të shëndal disa herë, atë ditë kur u shponn Kadisi e lufta, xhihadi e ka thën Sad ibn Waqasi, e ka lidhën shtëpinë e vet këta, te shtëpia e Sad ibn Waqasit me pranga, edhe ka thën sot nuk ke mundi me dalin xhihat edhe dalën muslimanë në Kadisija. Edhe fillon lufta. I cili që përmallohet njëri për mallum, i cili don me don diçka për hir të Allahut Azza wa Jell, jo diçka po diçka që ka shprehë strënta. Don me don për Allahun Azza wa Jell, fryt, i cili është edukuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E sot gruuos Sa'd ibn Waqqas se Salmas, mirë apo edhe dalë në gjihad, në qadisije se vallahi këthajnë apra këtu ku jam që këtë ven nuk pranan selma nuk pranan në gruja saad ibn i wakasi që taliran deri se ndë gjannë këta të ledzuni poezi edhe të dhëmë premtim Allah të të zhë vajjarë së në rasse dhe lë në gjihad të rade kërë ma nuk ka me pije alkoholin kërë ndë gjannë këta fjallë selma jahik prangat edhe jepë kalin Sa'd ibn Waqqasi, s'ilja ka pasimim balqa ki kali edhe ddel, ebu muhjjini luft, edhe luftan kër këtë Sa'd ibn Waqqasi e vedh gëruja vet, qëshkën i ka luftat të dhë Wallahi luftat suqan mirë në film, dheri s'ka ardhë në person edhe ka luftuwa edhe kali i ti, ishte suqër kali janë balqa su kur mështë të kisha ditë se kali janë shpi, kisha tonë sa janë është e bu muhqin. Mi po isha i sigurë se bu muhqin ashtë prangë janë shpi, edhe kali në kam lënë të shpia, isha i sigurë që aj nuk është, ka qenë tjetër kush. Pasaj lajmë rëngë ruja vetë se vallahi, ka qene bu muhqinë, a i thotë ka prëm tu se ma nuk e pina në koholin, e thotë e kam zgidhen. Shkonë sa adimin vë kasi, e thotë vallahi pasaj herëma, kur ma nuk dë pam lan vetëm se zjarri i xehenemit se Allahu ta'ala u jall e ka premtu se mo nuk fi alkool. Atë fot, muslimani edhe nëse është mëkatar, edhe nëse bën mëkate, ka mundsi, ka mundsi ajë ma dhon diçka për hir të Allahut azza wa jall. Ka mundsi ma dhon diçka për hir të Allahut azza wa jall. Çka s'ka, s'ka mund të ka dhon për hir të Allahut azza wa jall. Hijabi të cenë nën evlion më tro muslimana jasht pun, vepër të cilën e ka dhon për hir të Allahut azza wa jall dua joti kur e ban aja punë që ne e ka dhon për hir të Allahut azza wa jall të çojtë ritmes në natës kur askush nuk çep edhe kërkon nga Allahu azza wa jall mi ndihmë vllazhit atoll për me ngritjet o mat kjo sve për që ne e ka dhon për hir të Allahut azza wa jall e ka dhon për kët islam tumsu me te Kur'anit A është veprë për të cilën ke vepruar ti për hir të Allahut Azza wa Jell? Shumë ja hadithet, është veprë për të cilën ke dhanti për hir të Allahut Azza wa Jell, ke punuar për dinën e Allahut. Këto janë punët të, jan, pun të cilat ti ke punuar ti për hir të Allahut Azza wa Jell. Prandaj thao dhe pyet, sa kemsun nga Kurani? Sa kemsun nga hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Do të shtojmë Shumran Këja është këma e keqja të na që sadë laznitë të tonë Më të vjetërë që me vjetë të falin namaz duke ikin mejllis Në kujton me rastin Abdullah ibn Rawahas i cili hadith e shënë Bukhari e kimi përmend johën e kalum i cili ju ka thonan se herë kër i ka të pun dhe një shakt për një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një n Qosht Abdullah ibn Rawaha shok i pëngam bërit sallallahu alaihi wa sallam jananku shok të pëngam bërit prekuit pre Abdullah ibn Rawaha shok të pëngam bërit jananku pre Abdullah ibn Rawaha qatham pëngam bërit sallallam rahimallahu Abdullah ibn Rawaha allahu e ma shiroft Abdullah ibn Rawaha i hibbul majalis allati yubahillahu bihi l-malaiqah i dal majlisat mitsilat laf dhrot allahu azza wa jal malakidha Abdullah, këj përcan, e cili edhe njerëzit ka në ran hal për i këtina, asë që mi kalu që tullin të përmendin Allah në zërgjen, në luftën e muëtës, ka gjithë në vetën e vetën e vetë se po e urrejnë vdekjen. Kujdes, këj përcan, ka të shumë që edhe sahabët janë anë ku për i këti, në luftën e muëtës, ka gjithë që vetëja tis po dënë me vdek fisebili la. Ka thonë ja nëfësi, mali a rakët e krahin al muft. O shpirti jem shkash që po të shofë se për o rejnë vdekjen. Le të nzilen ne au le të krahën do të zbritësh në luft e do të zdesh me qef ose me dhun. Ka vdekë në luftën e muftës. Karo shëhid. Radi Allahan. Mjë po kër ki person këtë hal sahabi pingamberi sallam që ka më ndoni për musliman të sodit apo për lazit të sodit që një orë nuk kanë ko me gjithë mulen me qopër Allahun azza wajal tani shumë kohë e kalojnë në televizor e shumë kohë e, ko e kalojnë muabet të këta e shumë kohë e kalojnë në xum çka mendoni këto burra kordani në luftë çka e gjojnë veten kur ai sahabi gjeti se po voren në vdekje e ku, ku mesin këto burra se le dojnë xihadin edhe dojnë me ngrit këtu më për çata vllaznin këtu më sa të vnohen na për xhamia fotografi të fletë qëta edhe kërkushtën dhe gjën zanin. Zani muslimanve e oltë sfletë kërkushtë. Për qëta Allah zdi në mesin tonë kërishat dërtohen. Për qëta nga sa Allah azzawajal pak për përmendim. Për Allah azzawajal pak për po japim, apo hëts për po japim. Apo për dunja? Apo për pasuri? Apo për bebo qëfën tonë? Të, Shumë për po japim. Shumë për po japim. Allahu akbar umet i cilës jep për hirtë Allah A.S. që ishën gëritët. Umet i cilës jep për Allah A.S. që ishko munësi munë gëritë. E ja Allah zi, aj umet i cilës jep për Allah A.S. nuk sakrifikon aj umet me ti poshtru më që ashtë që ishën i të e gjithët. A ka dykojsh prej uve e qëli e shuni herë natën edhe ka bë doa për laznitëve të qeni? Edhe ka kajtë? Atë herë, kur edhe doa, s'kemi bënë për laznitëve tonë, me qëka e këndi munkit umet? Nëse o ka në ranë mi qëtë dy durë, apo mi qënja 5 minuta natën me bëjtë doa për laznitëve, Apo kunutin, për nga berit sallam kërja kanë mitë qëtë dhe të sahabë në trati, një mujtë dit në peskohë të namazit në rekatin e fundit pasë rukus ka ba, dua që Allah zërgjëll të shkatran ato fiset qëtë dhe dhe kanë mitë sahabët. Një mujtë ditë rështë. Një mujtë ditë rështë. A këni ndëgju se që tonë maqedoni dhe kosh për imamave ka ba këta? asperitojnë ato përme modu a vlasnit në gjani qka kanë do dhe jove në kalium pre lajme dhe të kaliume një pre muslimanve i cilë jeshtë zonë ropë për i rozve në logar thot edhe këta fjarë që i ka shkryt e vlasni thot aj i kam shkryt me gjakin e fundit që i kam pas se s'kam pas as gjak me shkryt si janë prala o vlasni në kam prala Thot, a ka musliman, a ka musliman, të cilët ju ndi mojnë gra dhe muslimane në që qeni, të cilët janë zantë prej ruzve, edhe gjvejsh urala kuric, që ashtu i mojnë ruzët. Kjo shmi, e ka shkrujt me gjakin e vetë o vlazni këta fjallë, këtë letër para vdekjes, edhe thot, me më, më falë se së muj me shkrujt ma shumë se gjakin më shtë hargjua. është jo kryë një umeti të vdekt Një umeti të vdekt E cilë s'ka mësi Edhe durët mi që me boda Jo ma të e për Kalzoni prej muslimanëve të Balkanit A, a, a din dhe ko është nëjë sifër Një sun parave Cilë a ka shku për mjë ndimu muslimanëve atje Ola zni Spitalet e Izraelit janë të moshta me Ushtar rëst plagas Izraelit cilë ju dëndim rëzvë jahud ndërsa na musliman nuk kemim musimi që u didur për doa për vaznit e ton halë i musliman e përshkru një poet thot hadhi lëgjirahu këto janë varët e mia fletë për muslimant hadhi lëgjirahu a ma të harri kësakin anë fikëm aspojnë lë vizin djenjat në me në juve اما للغافلين عقول ان كان يرزتت كوت باكمنت ممدو انا شعب يغذى بالاسى اطفاله اون يامني بوبل اتسليف مي تاتيرا بفرنيزوهن متكسيا وستيهن متكسيا او يشردون وللنساء عويل اذا نذرن برشبيا ودвета ndërsa grave ju me me vajtuar Sha'bun Ana sha'bun bainakum yudbahu jahratan wash-shamsu fi kabd as-sama'i tajulu Yam popol etili poprehen mesin e ditës kur dielli është në kopën e qiellit وتصاغ قصه حسرتي وتطول در ان درس حالي ام بثمث بوت محببت غزجات بوت بثمث سي تريم اواه لو ابصرتم الام التي ذبحت اه سوكرتا كي شيبون نانن التي لا فرهت ولا كفن ولا تغسيل سكبارات تشفن اسقوي برمل اواه لو ابصرتم الطفل الذي امسى وهيكله عظمه مشلول Ah, xukor takshe pat minen, icilin, cilen e ka zon mramja, e strategji djegor. Ayn al ahibatu ya sukhur tahaddathi. Kuyan lazitemi o ju rasa t gurit, falni. Hal min akh yumhi al asa wa yuzilu? Aqona Allah, icilin ai ngrit nei vet ket keç edhe na anulan. Ayn al ahibatu, kuyan lazitaton, kuyan dasritaton. فَسْتَجَابَ مُنْصِرٌ لِنِدَائِنَا فِي كَفِّهِ الْإِنْزِيلُ ثيري ستونيو پرجیز نی پرجیز ندرن اتی ا مائک انزیلن پاولازو کرستاتی پرجیز مسلمان و پراستیو پرجیز مسلمان مسلمار اوا سنن هذا في الحياه محمد اتلاهو في قراننا جبريلو ا کی ترادیت نا ایلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلن یمسوی قرانن جبرئیل پیغمبر صلی الله علیه اذرا اخ الاسلام ان امه مازال يقلب راسها التطبير اولازي نافلني تات الله مسلمان سنيني امه الا كريتون استرمنتات مزيكور ينتني رتلو يا اخوه الاسلام هذا ثوبنا بدماءنا ودموعنا مبلول او ي الله يذره الاسلام كيش ربا جون الاغر مع جكون تون اد مع لتون اذفان امتنا تكحل بالقذا اراك جفن بالقذا مكحول ترپكت اوميتتون ليهن متزفتن الوفتس مبلورين الوفتس حكني با ديكوش ديكوش تي لين ترپكت مكتا پر وست كي اوميتيك ستين دولت يوميت اي ان كتو مومينتو كونين دولت كي اوميتيك ستو مسلمات نو كان منسيم ادون پر فين الله تازا وجل ني لوتش ني دو tash përja të regojnë një njërëja, për një gruë e muslimane, gruë, muslimane për jekë se kohë, kohën kër kanë egzistu muslimant, e cilja ka kuptu se do të me dhëndi që ka përfejnë Allah, ma shumë se burrat e sodit, cilë tjetojnë sot edhe thirën vetën musliman, bilëndasht të eshojnë vetën se pre njerëzme mafetar. Thot e bukudama e shemi, thot e bukudama kem i dal një herë në xihad. Edhe kam hyrë disa vende muslimane, në qytete dhe në disa fshatra, i thirrra njerëzit për xihad. I tregova për vlerën e shahidllokut. Edhe për xihadin. E pastaj u kthej njerëzit që shkohin për shpë, edhe unë u ktheva u nisa për në shpinën e tij pasionisa të të përshpi një zonë i një gruës pëmëthirë ja Aba Kodama o Abu Kodama thashtë në vete kështë vëqë vetëm së sprovim për i shethanit gruja pëmëthirë mu nuk u kthejva të të me shikua pra të të përseret i një të të të të kthejva ku përshëf një gruë Po ma jepë, thotë, një fletë, një letër e një kënëpë. Edhe u këthi edhe vazhder rrugën e vetë. E morra po e ledzëj letërën. Thotë e bukëda me shkrujike në të letër, unë jam grue. Kam dalë edhe i kam thirë njerëzit për në gjihadë. Edhe i këmë nëzit për në gjihadë. Po vetë nuk po muj me luftuë. Po vetë nuk po muj me luftuë. Aja që ka mujtën me bë, janë të dibishtat e flogëve të mija, i kumë shkërtuve, e i kumë bë kënëpë, kërë që këshë në gjihad, le dhe kalin tanë me këtë dë, bishtat që i kumë bë kënëpë, ndoshta Allahu Azza wa Jell, e shëfë në gjihad, kalin tanë të lidhur me këtë dë, bishtat e më të flogëve të mija, e mi fali më katët mua. E morë rrëtët, edho nisa, kushkum në vendin e luftës në bramja të të elidha kalin ma të konopin të cinema dhajë gruja në estrit në mëngjes dola kur fillajt të të lufta për e shaf një djali të ri afër mua për luftan edhe pa frikë heqë të shati djali a nuk për e shaf se ti e komësor e nejmi kalorësa Kol mosimart kafirat me qual edhe çkelin largohoh rrim brapa atje ke vendin. Fat kreim brapa si te Allahu azza wazal ka than ya ayyul ladina amanu idha laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluuhum aladbar. Fat kreim brapa si te Allahu ka than jo qelet keni besuar kur takohi me armin kur mos ia kteni shpinën mos u kteni mrapa. Taba kudama taba kudama qe djali. Apo me yap bërgj thash nuk, nuk është vend i bërgjë tash, tash është vend lufët e nuk është vend bërgjë thamë je bërgjë për të lufës për hirtë Allahot në adhon një shigjet thotë jadhash harkun edhe jadhash një shigjet thotë gjujti me shigjetën e parë thotë mbujti një kafir thash kam shë problem o njëm bashkë me ty shacrona, në shëqëronën në këtë sëvapin që se lë në ke marë Tha poja e baku dama Ja dhash edhe një shëgjet Tha të gjujti edhe me një prap Thot e goditin i kafir Ja dhash edhe të tretën Edhe tretën tha e gjujti edhe më tha Selamun në alejka Më tha selam Tha selam i lam të mirës Po tja për selam Selam i ati personit Cilit përshën dhejt për gjithmon Thot mesin esdysive Dhe të të të mbal E er rokin një shëgjet Thot edhe rën të të të të të të të të të të të të të Se më ke preptua, do të kam shëpërblim, më su më harra në akhirat kër të komi. Thët, thë nuk të harraj, për kam një punë më makëryje. Thë qëfar pune, kër të këthejë është të në qytetë, pas gjihadit, kër të këthejë është prapa, shkën të nënaime edhe jep këtë strajë sënë të ime e dërëzën. Posë të njopë të nëna në të ime, kush është të qështë të gjajë, thë? Ajo gruja, tha, që ka t'i dhatë, të bişt, di bishët të fleokot, cilët i ka bëkën ap, tha, ajo është në naime. Thot, e bukudama, fillova me qajtë, s'kishën mundës i me ndallë vetën. E morra mi veti këtë sërajtësën, ku shkova në qëtëtë, shkova të dera asoj, trokita në derë, dëll një vajzë e vogël. A, hojnon, tha, A, ah, hajnë nënë tha, paska ardhë strajtësa, po për nuk kanë a këthi vëllohë i jonë. Qy është nësë provoj, Allahu par vjetë në vërashë i hidë baba, e vjetë në ra vëllohë i madhë, e si vjetë në ra prapë të këtë vëllohë. Erdhë në në nëjë vetë, në vet, në në e këtë idealit, në në në këtë i vajzës. Tha, aki për me më ngushëlluë, aki më uruë cilë në këtë si të karo shëhid u rom e nëse ka vdek në ngëshlëm tha jo karo shëhid tha kalzëm me qëfar argument qëfar shëhinje e pra nëjtë to ka karo shëhid të kore vërrosët të te bukodama se abdhet kër vdek e morratët edhe vërrosa a djalin Kërë u këmbaraj luvëta, prapë u këthejve me shiku vërën ati E kishtë të nëzirë toka për e vorën U habita E bana për zëdujtit njëjtën e vorësa Prapë kërë u këthejve e gjithë E kishtë të nëzirë toka Masë në thasht Thotë umërzita shumë Në thënë disa përishokve lejës E do shtë të ka dalë pa lejën e nanës në, në, në gjihad Edhe Allah zëvë gjellës Sja mundësën që me mbajtë toka Ta që në duke qajtë bëjshat doa, a, zëtë, shkatë bëjme këtë tjallën? Thëtë në dëgjoha një zanë, thë lejet dashrin e zotit edhe e dhe hetës. E leshtë të të tjallë ashtu. Filun të hajnë shpendit, ndërsa këtësit e shratë e ti, thëtë i morën koshët e egra. E kërë u këtë e vën shpithët e egruja, në thë a këtë, a ka argument që ti, që ka roshë e hitë, thëtë, Thot e e ka nëzirë toka Thot po Alhamdulillah Thot alhamdulillah Nga se gjda nat Nisanik thot e kishtë idealit Thot e prunin në vet Thot e këtë robë i ka pasi I ka dhesht natën Edhe këtë hej kurin E mbajke Edhe thot e o zot Banëm ushqim për shpendit Edhe për gjojt e e gra Këtë takona me ti në kiret Kështu mu më më nëzirë Prej barë Prej barë qëve Në të kafshve të igra Edhe prej shpendëve Vushave të shpendëve Thëtë do Allahi se ka pranu toka Edhe thëtë falem dërej Allah Në azzëvegjel Afshën e vëlazni se që shiipët për dinin Allah të azzëvegjel Edhe se kur tjenë dybishtat flokës Kështu musliman të par E ka në kuptu dinin Allah të azzëvegjel Bele gratë të muslimanëve të parë Nërsa muslimanë të sodit Prandaj Nëse dojnë me ditë muslimanë të halë dhe në vetë Nëse dojnë me ditë zinjën tonë Pse në kështu Gjethmonë dojnë, dojnë me kujtu këta Se qërë kemi dhënë për dinin tonë Qëfarë se klifikimin a kemi dhënë për fejnë tonë Që më së ndu fejnë Allah azzawajrë ka thonë Inna Allah a la ju gajru ma bëkomin hëtta ma ju gajiru bi enfosim allahu nuk e ndryshan gjenin i populli deri sa ata nuk e ndryshu e vetën e tyra po, kjo umet këndryshu kjo umet këndryshu e pre akides akides pre besimet kjo umet këndryshu e në sistemet e vetë kjo umet këndryshu e në parinë e tyre, do të parri për parri kanë marrë kan, njerëz ka, les cudunelillahi wala rakuun, as si bojn sejd Allahu tasruku. Kjo ummet kanë drejtu shit blerje. Dhe kurshat, edhe kur blen nuk hesna atë çka Allah e ka bë hallal dhe pejgamberi sallallahu selam. Që ummet kanë drejtu nxhlakënat, që ummet ka moral, ku meza ka homoralin, se në Allahu zeuallahu ka obligojë kimi hub në denja çka kemi pas islam. Përndaj, Allahu Azza wa Jal Ne ka bërë këtër ne ka ndryshua Inna Allahe lemjekun lem Mugajran njëmëten anëramëha Ala kaumin hatta ju gajru ma bia fosim Allahu nuk ja hek Një një popullin, një metin Dhuntit të cilat jakadhan Dhe një sa ajë umet nuk e ndryshan vete nësa Kjo është ta që ka këndodhë me neva Aja që dhe shëme Follon e këto Ishte që një harë Musgjua prej gjumet Spoku musliman të cilat sëtë falin namazin e që mendojnë si janë fetar pak më shumë se tjetë së poko ata së poko ata mësë të qojnë kohën këtë së poko ata mësë të flejnë e të hum bënë kohën në gjumë së poko ata mësë të kalojnë në kohën në televizor së poko ata të japin të shka për dinin allah të zhe vajllë e që të gjenë ditën para allah të zhe vajllë ditën يوم لا انثى مال ولا بنون إلا من أطلعها بقلب سريم نديدن كنقبان دبي بسورية أصف ميا فرسك كشفين تا الله عز وجل مزي مر تشندوش اذا ما ذي فرات مير ما كاتشنا يبرفضي لوسي الله عز وجل جتنا منصن شكي من نفتيرنا تي مصيد دنان تتبيمة كتان يرس تسلت مرن بيس تتبيمة në këtë biseda ku përmendat Allahu Azza wa Jell, pes Allahu anazza wa Jell mazdonan ata zaimrat te cilet per Allahun al me shikimun ftyrën e Allahut Azza wa Jell mazdonan ata syi te cilet shpresojn shikimin Allahun Azza wa Jell elusim Allahun Azza wa Jell qe musliman vetë mundin ku do që janë ti prano dohatet ona te cilet ne i boin per ata وأقول كل هذا وأستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك